Goiartzun irratian, mundu ariso nazioarteko aditu txente rekondoren eskutik. Tirama osteguna dugu eta ostegunero egiten oi dugun bezarake gaurko nere mundu ariso Atala Argulloan saioan gurean da center rekondonazio arteko adituak, haiz egunon. Bai, egunon. Bueno, gaurkoa naimat kontu ditugu komentatzeko, esker batiean jungo gean, Leninek eta behin Venezulako auteskundeak e, eta txabesen egoera aztertuko dugu, chavismoaren garaipen e, ikaragarria. Hori da, hori da, eh, ez dakitze punturaino arena baino bai proiektu bolibarianoarena ez eh, hau da, eh, ikusi dugu aurreko jabetetan eh, lendakarirako kampainan eta hautezkundetan, zenolako borrokak, egon dira, zenolako presioiak nola erabili dituzte ere ba, horlako egoerak, ez, eh? kehien bat eh, txabecen osasuna eh, kehien bat eh, kanpoko komunikabidetik eta, bueno, eh, gero emaitzak ikusi ziren eta txabecen garaipena izan zan, ustez, aurre oso importantea, aurrat edo jauzi oso importantea, ba ikusteko nola eh, hango ideologia eh, txabezekin lotuta dagolagia da, baino orain hautezkunde eh, hauetan ikusi dugu emaitzekin, ba txabezetik at eh, edo aurrera goda gola, hango egoera ez, eta oso, oso positiboa da, eh, mugimendu bolibanean edo iraultza bolibanean horrentzat, ba jakitea momentu honetan, herribabesa oso importantea da, eta hautezkunde taz hitz egiten baldin badegu, egun hauetako hautezkunde ondetas, ba ikusten dela no? lehenengo aldia, lelengualdia garai bateko kontserbatzaile lengune desberdinetan, ba e xabe zinguruko edo bolivarianoak diren indarrak, ba, garaipena ere lortu dituzten, eh? solako tokietan eta hori, bani ustez, konfirmatzen dula tendentzia hori, venezuela momentu honetan pasa dituzten, behin bat haurten izan dela, momentuak nahiko gogorrak, nahiko tirabirak importanteak, eta barne maian esango nuke ere, ba, egon direla desadostasunak ematen dula hori konpondu egindalan, horrek ematen du ere indargeio mugimenduari eta ba, ditugu emaitzak, ez, eh? garaipena oso oso importantea eh oraindik ere denok dakigu Txabezen egoera, Osasun egoera nahiko kaskarra omen dela, nahiko kompleksua eta horrek ere etorkizunean segurazki baldintzatuko du bide batetik edo bestera, ez? Baino dena denez, nere ustez emaitzeg hauekin, ba, eh puntu bat topatzen degula, ikusten nola muskulori, Bolibarianoren muskula, ba, publiko egindala eta ba bes herribaresa, ba, oso importantea da. Mm -hmm. Bueno, estatu batuetara goaz, txente, izan ere bueno, batirok eta izan zen kanetikat estatuan, eta badiludi berriz ere piztubela armen e, egoeraren inguruko beldur beldurrori edo lege beharrrori. Bai, eta hemen ere bo, gauz asko, eh? alde batetik ba ikusten degula zenolako hipokresia, zenolako rasero bikoitza aplikatzen dituzten ba, komunikabide eta politikari asko eta asko, eh? ikusi dugu nola, ba, bueno, obamaren adierazpenak eh, iaia negarrez, nik esango nukean zerkia egiten telegistaren aurrean eta zenolako jarrera maten zen dituzte bai, politikari eta komunikabide berak, ba, adibidez, Pakistanen edo beste tokietan gertatzen diren ilketarekin, eh? zan ere, e, ume asko hiltzen direk guzti dugu palestinan ere, demora, oa indera denbora gutxi, eta horren aurreraan ba iziltzen dira. Eta ez hori bakarrik, ez nik esango nuke Obamak ere ez da lehenengo aurre egiten dula laulako egoera bati, bere man, aurreko mandatoan ba gutxienez lau sarraski ere egon ziren, egonziren, potoloak txikiagoak askoz gehiago, eta ordun ere, ba bueno, eadirazpenak oso borobiliak sarraskia e, eta gero, baino gero emaitzak desberdinak dira, are gehiago, Obamak 2002 garren urtean e, Uamari Esker, aurrera aterazan lege bat, e, ba, lege horrekin, ba, irikitzen zanatea, arma gehiago e, eukitzeko gune konkretu batzuetan, ez, berez? Hemen ikusten dala, lobioien papoterea edo paperoz importantea da berez, e, hango analista batek esaten zuen bezela, sarra gera soritxarrez, hainbeste e, hitz eta hainbeste aitorpen e, ikusi dugunarren, ba, ez da ezer aldatuko, ni uste zoa indik ere, armen inguruko e, historia honekin, ba, faktore asko biltzen dira, alde batetik dagola nola ez, lobby, esan ditugun lobien eta interes ekonomikoren e, poterotsu hoiek, bai arma salmenta maian, baino baita ere ideologiarekin lotuta, kultura eta historiarekin, baita ere, badaudela dela alderri republikanoren barnean ba, interes asko mantentzeko gaur egun gogoera, eta demokrataren aldetik ba, ikusten degula, kriston beldurra, ez, bi milagarren urtean, algor ere jarrerarekin, algore argi eta garbi esan zuen presegola, baldintzatzeko e, arma inguruko lege askok eta askok eta aurrekiteko gaur egungo egoerari, emaitza geroan egon ziren, galdu zuen hautezkundeak, eta hortik aurrera, ba, demokrataren aldetik ere beldurra izugarria. Eta gero, zenolako, ba, bueno, e topatzen dugu, eh, batzuek esaten dute orain Obamax zerbait egingo dula, baina konturatu behar garelala, eh, zen nolako engranaje instituzionala topatzen dugun estatu batzuetan, han estatu federalaren legeak denokdakigu, dakigu se gero aplikatzen diren estatuetan eta normalean estatu bakoitzeko legeak dira benetan mantentzen diren, hau da, normalean ez desu aukera asko, ba, e, lege federalak implementatzeko estatuetan, ez berez, eh, hemendik aurrera, ba, soritsarres holako egoereak ere topatuko ditugu haztu gabe hango kultura talgo historiare pisua undiko errealitate bat dala eta horrek ere ba, bueno, laguntzen du gero hobetu lortzeko olako gertareak mm -hmm. Bueno e, eta kirore, Libiako emasada den e, kontua oanikan hautsak e, arrotzen e, aitu, petreuz kontua eta azken orduko berriak ere bai Bai, nire ustez hemen ere agian, agian, e, barneko tirabirak e, izango ziren motorra hau ulertzeko. Ez hau da, eh e, urrengo ilabetean e, Obama'k hasiko e, du bere bigarren mandatoa legealdia eta horrekin batera, ba bueno, eh Demokrataren barnean korrente eta figura desberdinak haien burua kokatzen eta haien buruarekin batera haien taldeak, es eta defentsa eta segurtasun inguruan, ta jertzitu inguruko, ba leiak e, historiko izan dira, ez bakarrik Obamaren garaian, gogoratu behar garela ere ba, busen garaian, konservatzailean inguruan, zenolako lehiak realistak, zazirrealistak, eh, alkoiak eta bar, ez berez, Ao ni ustet historikoa da horregatik ere olako filtrazioak normalean ba, leia horretatik baten bat kentzeko izaten dira baina orokorri ikusten dela bai benetasko utxuneak ez bakarrik libian ikusi behar egula ikusiko dugu segurazki urrengo jabetetan ere Afganistan inguruko ba, tirabirak filtrazioak eta datuak oso oso interesanteak denok daukaguten ba zenolako e, egoera topatuko dugun hemendik ilabete batzuetara e, Afganistan dartan eseu ama izango dala mantentzeko bereitza eta tropak hortik ere ateratzeko. Berez, nik e, klabe horretan e, ipiniko nuke eh movida hauek gehienez bat babarneko tira eta gainera e, nahi gabe segurazki ateratzen dituzte edo publiko egiten dituzten ba, egoera des, e, e, desegoki hoiek eta zenbat e, utze eta zenbat e, kaltere ba oraindik ere ikusiko dugu haien artean, uh -huh. Bueno, eh Italiara Juan Aur Horretik, Kataluniatik pasatu behar dugu, atzo sinatu zuten, e, bueno, e, itun bat, eskerrak eta e, konvergentzia iuniok, horrek hautsak arratu ditu Estatu Espainolean, hautsak arratu ditu Unio Demokratikan, eta badiru herri galdeketa aldeketa, bimila eta amalauan egingo dela bai hori ematen dula badaude ere hemen faktore desberdinak, es, hombre, ez dago itsita badago klausula bat esanez, ba bueno, koihuntura eta egora berezi baten aurrean kokatzen badira agian atzeratuko sala edo ber planteatuko sala, baino dana ematen dula momentu honetan apostua sendoa dela, ez? E, horregatik ere eskerra hartu dala holako paktu batean, berak badaki, e, paktu luze bat eginez gero konbergentiakien, ba ondorioak larriak izango direla, seren egoera ekonomiko honen aurrean Ba, murrizketak ere oso gogorrak izango dira e, Kataluñan, ez. Egia da ere, paktu honekin ba, bueno, aipatu diren zerga berriak edo zerga inguruko tirabirak han ere ba, ikutsu aurrerakoi bat ere topatzen dugun, ez. Enolako zerga motak diren e, diru ateratzeko nundik, ba, bueno, gehien bat enpresa hundien aldetik, e, kutsadura inguruan, eta bueno, olako ni usteetik uzpegia aurrekoi batetik. Baina e, aipatu duzuna, ez. E, 2008-200 garren urtean ezin dugu aztu dausak asko egongo direla Flamdi egongo dira hautezkundeak oso importanteak, hautezkundeek e, ere Europar Europa Parlamentu ibegira, e, Eskozia dauka ere 2008-2009 urri inguruko aute, e, referenduna, eta segurazki bueno, katalanan nahiak da hori ez. Nik eagia nola pixka piztinara botakoen nire burua eta nire ustez, nire susmoa da, igual, katalanak perrez daudela egiteko gainera Eskoziako referenduna baino lehen. Eta edo dakigu, iraiak maika egun importantea, egun nazionala da, handiada ospatzen denean, eta gian impulsorren inguruan ba, kokatzen, kokatuko da data. Espaino nik aratagoa jungo naiz, ez? Hemen momentu honetan, gehiengo soberanista oso oso potentea da parlamentuan. Ikusten dala mm, 2008 garren urtetik aurrera gauzak ere bide batetik edo bestera jungo direla, ikusiko dala ere nola es Madridetik airegatuko diren presioiak, mehatxuak eta segurazki ere segorrak eta horrek agian irikitzen du ere atea ba beste egoera bati, eh, e, han Katalunian ja bat baino gehiago hasi dala, ba, isumizio zibil inguruko kanpaina batekin poliki poliki, baino segurazki hori agian izango dala tresna bat, ba, aurre egiteko Madridetik airegatuko diren erasoi. Se mm -hmm. invidia Hemeten duen gente. Bueno, eh arabera momentu honetan eta koihuntura bai, noski, hemen adibidez ez bakarrik eh baskongadasetan, Nafarroan ere ikusten ditugu hutsena go, go, eta baita ere, ba bueno, egiten dugunean, baina bueno, ni uztet ere koihunturak eta realitateak desberdinak izanda, prozesuak desberdinak izandak, bakoitza bere tenpoak eta bere ba, bueno, inguruko mugimenduak, guk ere beste gatazka mota ere ba, historiak asko ditugu, baina bueno, nik esango nuke, momentu honetan oraindik ere Euskal Herrian, ba, gizarte zibila aktibatzen baldin bada, eh, inbidia sana hori agian berriro Kataloniatik honea etorriko dala, ez? Ni ustez, hori e, izango da agian hemendik aurrera erronka oso importante Euskal Herrian bertan, hau da gizarte berak aktibatzea, zen ikusten dugu nolako erasoa jasotzen ditugun eta momentu zematen dula, ba, gizartea piska lotan dagoela hemen Euskal Herrian, ez? Eskuntza mailan ikusi dugu, ikusten dego ere gure klase politika puntu baterino ba oso erosoa sentitzen dala egoera honetan menpekotasun egoera honetan eta gizartea ez baldin bada txipaldatzen eta ez baldin badu jartzen jartzen kanpaina bat hori ba beraldatzeko ba koste ba, uh -huh. Bueno, zagüez italiaagoaz badirudi beruzko niren e, e, telebista eta irrati desfilea aurrera sailtzen du esan du gainera publikoki ezkondu egingo dala eta oso maiitenmendua dagoelahau eta zazpiu urteko neskato batengati bueno, En fin, Baina, eh, Monti izkutuan ari da eh, alderdiekin hitz egiten, eta baita elizarekin. Bai, e, bai hemen e, ikusten dela, astakit, raio, nik ez takit, ze puntura nioen den nahi erori teoria konspiratibuetan. Baina, eh, ze, ze puntura nioen hemen jokaldi prestatu baten aurrean gaudela. Hau da, haipatu dituzun mont, e, montiren mugimenduak, ba ikusten dela nola faktor, e, o sea, aktore faktiko asko eta asko biltzen ari direla montiren inguruan, ez? Monti publikoki esan zuen ez zala orkestuko, bainoain ematen dula presioi hori, faktore edo e, e, e, potere faktikoen presioin ondoren agian orkesten dela, ez? Eta e, ez da kasualitatea, berluskoniren mugimendua, berluskoniak ere, ba bueno, botadula hola, gainetik pres dagoela E, atzera egiteko bere kandidaturarekin, ez, eta esken nian monti izatea berriro ba, haien hautagai nagusia e, ze lortzen da honekin, teoriak ospiratiba komaitxotartean hoiekin e, entzunda, ba, bueno, eikusten da largieta garbi, ba, inkestaren arabera, izan tenzan, lehenengo aldia, ba, e, zentro eskertiar, tal guztiak batekin zutusten ean ba, emaitzak oso onak lortzekotan zeuden, e, haien hautagaia ere, ba, nahiko franja eta nahiko jarrera ona herri mailan eta hori ikusita, ba bueno, mugimendu honekin Berluzkonik lortu duela desakribatzea. Aurreko astean komentatzen genuen bezela, eskerralderbia ez asko eta asko Gelditu dira, baiaia, espaziori gabe, ez, eta horrek ere balintzatzen du, ba, eskunde kampaina baten aurrean mugimendu guztiak. Bere, e, oa indik ere mugimenduak emanten dira. Azkenian, berluskonean erabakitzen baldin badu aurrera egiteko, horretarako zuka ipatutako neu, medioak eta neurriak baditu, ez, komunikabideak, bere faktore mediatiko guztiak, bere izkera populista, eta azkenian, ba, bueno, nik esango nuke, alian, gaidala berriera erabasteko uteskunde batzu. Baina, izango dala igual kinu bat, gero negoziatzeko etorkizunean bere egoera pertsona da, beti bezela, baina momentu honetan eta ikusita ere zen nolako jokaldi egin dute e, parlamentuan, ba, atzeratzeko ere data, horrek ematen du denbora gehiho, ba segurazki gauza batzuk negoziatzeko beste hautagaiekin. Uh -huh. Bueno, eh goaz, e, izan ere, bueno, ba badirudi Franzuaolanen ezkerreko politikak e, agirian ikusten aigerala, ez? Bai, bueno, eskarreko politika hori... Sozialak, lege sozialak. Bai, e, puntu bateraino paperean gelditu ziren, ez? E, Ola pixkat mediatikoki bai jasotzen dugu, urraz batzuk eta gora bera batzuk, depak inguruko mugimenduak, aberatzen, bain, pixkat azerre, baino, benetasko gauzak bai dira ez? Hemen, e, babagola, ba, bueno, izango nuke, puntu edo gurutze bide baten aurrean kokatzen dela momentu honetan estatu frantziarra. Hemen egretziataz, Italiatas estatu bainoletaz asko eta asko hitz egiten dala bere goedea ekonomikotaz, baino ezin dugu astu estatu frantziarren ekonomia ez dagoela e, oso osondo, eta as, e, kiniela askotan azaltzen dala aipatutako estatuen atzetik ba izateko urrengo bat e, egoera edo hurrengo isar mediatikoa krisis inguruan, eh? Horregatik, e, ba, bueno, entzuten ditu, eh? Ba orain berri asko esan da, baina jubilazioen inguruko e, behartuta sentitzen dela neurri berriak hartzeko, e, ikusten dela ere ba eh esandako promesa asko eta asko ezin izango dituz dela BT, berez hemen kontutan hartzekotan. eh? Eta gero ba bon, ikusi deku hori, e, afer mediatiko hori depardio inguruan, nola jo dela belgikara, e, e, ikusten dugu Senzenolaako erreztasuna komatso tartean dituzten olako e, aberatzak balortzeko pasaporteak nun nahi, Tanik esango nuke, ba, bueno, horrek argeta garbi adieraztendula, bat diruak ez di ez du aberririk ez, ezkenzinan hauek e, oso, oso patriotak oso abertzaleak e, aurkezten dira jaietan eta adierazpenetan baina gero polixiko ikutzen dusunean, ba, bueno, e, hori ikusten dagunez, ez bakarrikan, guztien dugu nola hemen ere bai Katalunian eta bai Baskonga dasetan, adibidez, adibidez, ba, nola e, pertsonai publiko oso, oso potoloak eta oso importanteak ba, batean topatzen dute haien izenak zerrenda desberdinetan, komunikabidetan eta zerrendakoiek dira salatzeko nola e, olako pertsonaiek dituzten haien fondo ekonomikoak, ba, Suizan, Lientxestain uh -huh. eta Olakotan, ez? Eh? Bueno, baino ezkontza homoseksualak behintzat baimendu egin ditu? Bai, bai, e, gia da, baina, bueno, ezin dugu aztu ere, e, estatu frantziarren barnean, e, ikuspegi laiko edo laizista hori, ba, historikoa izan dela, ez? Ba, erlegioak, apenaz dauka e, pixua adibidez eskuntza sisteman, e, naiz eta eskumuturreko eta ideologia kontxer batzaileko indarren aldetik ba, bueno, aientzatau kriston jipoia izan, ez? Baina, nik usango nuke, ba, Europataz gaudeitz egiten eta normaltasunez hartzen dute, eta e, puntu baterain baina lako politikarik ba, ia kosto zero ez? kontrakoa ez? Ba, daude beste historiak potoloagoak eh, eta hoiek bai benetasko ondorioak ekarriko dute eh, hau entzat mm -hmm. Gerard Depardie haipatu duzu, Rusia eh, tartean sartu da, eh, Belgika ere bai Zer da, hau Bueno, e, baikusten ikusten dala, eh? Azken finean, aipatutakoa. E, dirua dagoenian, ba, gure politikari askok eta gintari askok eta askok prest daudela edo zen gauza egiteko. Hemen ikusi dugu estatu espainolean ere, zenolako errestasuna daukatea dibidez, e, kirolari batzuk, e, ba, goi maian ibiltzen diren kirolariak balortzeko nazionalitatea eta pasaportea. Eta gerozuk etortzen zaraonea, benetasko lana egiteko, lan gogorre egiteko, ba, paperak lortzeko, ba arazok asko. Eta hemen, ba hori, handago lehia. Eta askotan, estatu, zugeipatutako estatuek nahi dutena da, ba hori, pertsona jaberatzoiek bah, bere ganatzea, ez hainbeste pertsonak, batzutan mediatikokin interesanteak dira, baina gehien bat haien dirua. Ez? Eta horregatik aipatutakoa, dirurik ez du asko ulertzen, ba berritaz. Mm -hmm. Bueno, erruzia Azkenik Errusiatas hitze dugu badirudi eh, ez dituela utziko familia estatu batuarrak eh, ume errusuak eh, adoptatzen baino hori dator erantzun bat egorako hor ze estatu batuak ba nolabait debekatu egin du errusiar e, batzuen sarrera da? ba hori da ez, hemen da gu da diplomatikoa neurri diplomatikoaren bitartez ba arerioari presionatzeko edo erantzuteko ez, hori chinaren e, kasuan ere bere garaian ikusi genuen ikusi dugu ere ba brasil eta estatu espainoaren arteko gatazka famatu horretan ba zuk ipintzen badiz kidaz ur ostopoak e, madrid dik ba zuek joeten basarete brasilera, gauza bera esaten dute brasilenez. Eta kasu honetan, ba gauza bera ta gainera ezin dugu aztu, ba Erusia ta estatu batueko Leia haratagoa doala, ez? Erusiaren egoera momentu honetan ez dala, ba Soviet Batasunaren esparru desagertu zenean bezelakoa. Hemen berreskuratu ditu puntu bateraino potere asko eta asko bere pisua nazio arte mailan, Basiriaren kasuan, Korea gos kasuan, Tabarreta bar ba ikusten dela, ba han eta e, babai, ba bai ba atzuek, eta besteak, ba, erabiltzen dituzte tresna guztiak, ez, estatu batetatik, suku ostopoak sartzeko batzuei, eh, estatu batuetan, baina era berean ere, ba Errusiatik etortzen da holako erantzuna. Nik esango nuke, hori zu artificialak bezela hartu berditugula, baina han dagoela, es, han daude neurri diplomatikoiek ba hala edo nola erantzuteko edo e, e, behartzeko, ba jarreraen aldaketa bat bateei edo bestei. Mm -hmm. Ba gente recomendación arteko aditua mila mila esker gure izateagatik, egu berrion eta hurrengo azterarten. Gauza bera zuen ondo pasa egun hauetan, ondibilik. Oihartzun irratian, mundu ari nazioarteko aditu txente rekondoren eskutik.